Hallo maas, dis woensdag middag, en dis natuurlijk weer ons kinderse storytijd, storytijd. O, ek lief stories. Ja, jy gaan saam met my kaaie, saam met my, Tani, Kathy, Lulu, Malkatrain en Fred. O, jong, hulle sit allemaal hier gereed, en kan nie wacht vir die stories om te begin nie. En ek het gesien, daar is een paar groot mense ook, wat nie kan wacht vir die woensdag, wat dit storytijd is nie. Ja, oom Pieter is een van hulle, wat hy kom lê kamakstig om 'n bietjie te rus maar eintlik kom hy om stories te luister ja 'n mens moet altyd stories luister al is hy mens groot en oud en gryshare en 'n baard wat jy kan vastrap Stories is lekker. Nou maats, voordat ons nou kom in die storytime, het ek een verskrikkelijke lekker liekie, wat ek vir julle gaan speel, nadat ons die verjaarsdag liekie vir julle maats gespeel het. Nou, amal van julle wat verjaar het, van verlede week en woensdag tot vandag toe, wil ons sê, amal van ons, baie geluk maatje, dat jy verjaar het, en mag jou jaar van is mooi en geseend en wonderlik wees en vir al jylle maaikies wat so hard gewerk het hierdie laaste school van kwartaal 1 jong, ek ben dan vir jylle seks baie trots op my 2 Katrein en dan Nelse rapporte, hy het baie hard gewerk, maar vir allmaal van jylle wat so hard gewerk het, wil ek sê baie mooi, hou so an, en onthou, as ons hard werk, gaan ons die vruchte daarvan plik, maar nou eers is het ons verjaarsdag maaikieseliekie, en dan gaan ek vir julle een lekker lekie speel, wat julle mee kan, saam sing, o, maaikies gaan sit lekker op die grond, en, maar voordat jy op die grond gaan sit, ons gaan eers gaan vir die maaikies saam sing, en dan kan jylle lekker sing en danse met die volgende liekie, dis sing-along medley, dis nou storykies van wat ons groot grootmense mee groot geworden het, en wat jylle ook ken, en wat ons gereeld ons kinders mee vermaak, al die, die lekker, lekker liekies, dan danse jylle en wat dit klaar is, dan luister jylle na Lolo, want sy kan nie wag om al die veel te singe, en dan gaan ek vir jylle een story van Hansie en Grieke vertel, oe, ek was so lis van Hansie en Grieke, want ek het vir, vir Katrein gevra, bly vir my en soek vir my een storie wat jy graag wil hoor, en dit gaan ek vir die maaikies lees, en toe gaan haal sy van Hansie en Grieke uit, oe, ek is baie lieve Hansie en Grieke se story, want dit is so'n mooi, mooie story, so maats, vir nou sit gauw achter oor en dan sing jy lekker hard saam en dan spring jy weer op en dan dans ons lekker saam in die volgende liedkie. He sy nooi en die vlij, aham Die para wil op sy plek sy nooi en die vlij, maar op sy kers kon hy nergens kry, aham aham, aham Hy vra to die viervlieg om sy uit hier, aham Hy vra to die viervlieg om sy uit hier, aham Laat u die vuurvlieg om die vuurvlieg sê toe ja, teen een cente uur A-ham, a Ons kyk na Stas in die skas, vroeg aanduit na sê, ons kyk na Stas in die skas, dis die grootste bret, ons kyk na dra en isskas gro en plein ke saam. Allelie die sy dieland breng ha daas vanla. As die kwaas die gro la la, haak de bla kraak. Maar sskelie her die geelwortels oor sy pad gessaai Assie je tom trommel de kedraad aan die slaap. En Skilly word organiseerder sy eerste kanditaat, ons kyk naas, das nie skas, vroeg aan met na ses, ons kyk naas, das nie skas, dis die grootste pret, ons kyk naas, das nie skas, groot en klein kyk saas. As in vroeg aan net na 6 ons kijk na as, kaas, in die Dis die grootste pret, ons kijk na as, das in die kas. klein kyk saam. Al in die sy diere, ek bring as, das genoem. vroeg aan net na 6 ons kyk na as, das in die skaas, die grootste pret, ons kyk na as, das in die kas. Houer dit klein kyk saam jy dit laat bring haas daas vanaand ek is bly ek kan sê met vrae my wat waar jy wind is die kanker wat jy maaikies, daar even so lekker rinik daar, as natuurlijk Malkatruin en Fred is mosma die stadige skilpaakie, hy praat ook so stadig, maats, joeg, ek is baie lief vir daardrie, vir Lulu, Malkatruin en vir Fred natuurlijk, en hy het nog maaikies, die ene naam is Luukie en die andere ene naam is Mia, oe, ek gaan een van die daar sal ek hulle aan jullie voorstel, maar nou het ek beloof as het storytijd Hansie en Griekie is ‘n baie ou ginsteling van baie kinders, miljoene kinders recht oor die wereld. Partij van hulle is vertaal in anderhande tale, maar dit is een bly een prachtige story. En Katreintie het van dagse story vir julle gekies. Die story gaan so. Aan die soom van die diep donker wout, het daar enig ‘n houtkapper met sy twee kinders Hansie en Griekie gewoon. Naas die eerste vrou dood is, het die houtkapper weer getrou, maar die nieuwe vrou was een nare mens, hard en onvriendelik en het Hansie en Grieke nie lief nie. Die houtkapper is elke dag bost om te gaan houtkap, hy het baie hard gewerk, maar hoe hard hy ook al werk, Hy het so min vir sy hout gekry, dat hy dit later nie meer kon bekostig om kos vir sy gesin te koop nie. To Hansie en Griek een aand in die bed is, sê die houtkapper vir sy vrou, Hy vrou, hoe gaan ons die kinders morgen kos gee? Daar omtrent omtrend geen kos meer oor nie. Ons kan hulle nie voetie, sê sy bitsig, ons het niks geld geldie. Hulle is jonk en sterk. Hulle moet maar op hulle eie kos gaan soek. Mare, vat ons hulle na die middel van die wout. Dan kom ons sonder hulle terug. Ons moet hulle eenvoudig daar los. Die houtkapper gooi sy hande ontsteld in die lig op. My kinders, alleen, in die wout laat bly? Sê nou, sê nou nie, sê nou nie, die bere vreet hulle. Wel, Ek kan hulle nie meer kost nie, sê die vrou woedend. Hulle moet eenvoudig gaan. Die houtkapper strui a baie lang tyd met sy vrou, maar wanneer sy kwaad is, is sy so kwaad, so a harde, vrees aan jaande mens, dat hy op die ou end insting. Die twee se risie laat Hansie en Griekie wakkerskruk, Hulle luister toe stiefmoeder weer vertel hoe sy van plan is om hulle in die woud achter te laat. Grieke begin hy. Hansie, poetie! Maar Hansie fluister. Toe maar, toe maar! Ek het ook een plan! Toe hulle allemaal later die nacht slaap, sluip Hansie by die trappe af, maak die kombuisdeer stillekies oop en stap by die tuin in. Daar in die donker aarde van die beddings blink honderde wit klippies in die maandlig. Hansie maak sy sakke vol klippies en sluip weer bed toe. Die volgende morgen roep hulle stief maar hulle, vandag gaan ons allemaal saam bos toe, sê sy. Julle twee kan speel terwyl ek julle pa help houdkap. Dit sal ons lekker wees, nee. Hansie en Griekie antwoord nie. Maar volg hulle ouders by die donker woud in. Kom nou, Hansie! skree die seense stiefma oor haar skouwer. Maar Hansie bly achter, met sy hande in sy sakke. En soedra sy stiefma weer voor haar kyk, laat hy een van die witklipjes op die grond val. Uiteindelik, na dat hulle baie draai tussen die bome deurgestap het, roep die stiefma hard, Hansie, Griekie, Julle is seker nou moeg van die stap. Kom, ons sit nou hier en ris. Hier is brood vir die middag ete. Wag hier totdat ons julle kom haal. Die kinders eet die brood en na dat hulle tykje gespeel het, raak hulle onder die boom aan die slaap. To hulle wakker skrik, is dit baie donker en hulle is nog alleen. Hulle <tie> het ons net hier gelos, snik Griekie. Ons sal nou nooit ons pad uit kry nie. Ons sien die beere gaan ons eet. <lacht> maar onsie, wys haar hoe die wit klippies wat hy op die grond gegooi het in die maanlig skitter. Hy neem Grietjie se hand en saam volg hulle die wit die hele pad huis toe. Toe hulle aan die huisiese deur klop, maak hulle vader dit oop en omhels sy kinders. Hy is verjeug dat sy vrou se vrede plan mislik het. Maar hulle stiefmoeder gluur hulle aan en beveel hulle bars om te gaan slaap. Dit help nie om so ingenome te lyk nie, sê sy vir die houtkapper. Maar moet ons sorg dat hulle in die bos achterblij en ons moet sorg dat hulle nie terugkom nie. Die kinders is nog wakker en hulle hoor hulle stiefmoeder se vrede woorde. Hansie bly stil in sy bed leed tot amal slaap slyp hy by die trappe af om nog klips te gaan hal, maar die deur is gesluit. Arme Hansie, hy sluip terug bed toe en leen dink oor wat hom te doen staan. Kom nou, opskut, roep hulle stief die volgende ochend. Ons gaan weer die dag in die bos deurbring. Hansie, jy kan jylle twee se brood dra. Soos tevore draal Hansie achterna, Zodra so sy stiefma voor haar kyk, skeer hy klein stikkies van die brood af en laat het op die grond val. Kom nou aansie, skier sy stiefma, hoekom is jy so stadig? Na een lang ruk bereik hulle die middel van die woud. Kom sit nou en eet jylle brood terwyl ons hout kap, sê sy. Die lang stap die die tweekies so uitgeput dat hulle spoedig vast aan die slaap raak. To hulle wakker word, is het pik donker en hulle is weer alleen. Hiedie keer, hylgrikie nie. Hoe het jy hierdie keer die pad angedaai, Hansie? Vraas sy, met broodkrimmels. Maar, maar waar is hulle? Ek sien daar niks. En hoewel hulle ooral soek, vind hulle nie een van die krimmels, wat Hansie laat val het nie. Die voels van die jimmel, het hulle alles opgeeet. In die hart van die donker donkerwoudt, Kloansie en greekie aan mekaar vast. Harde, ryp begin vorm op die grond van die woude. Die vols wat uit die bome na hulle kyk, kry die kinders jammer. Het die biep, kriep, biep, biep. Ons het die seense pad van krimmels opgeëet sing hulle treerig. Piep, kriep, piep, piep. Ons het die seense pad van krimmels opgeëet piep, piep, piep, piep. Ons het moos nie geweet wat dit was nie, Dit is ons skuld dat die kinders koud kry. Die volgende oogend dwaal Hansie en Griekie dier die woud tot hulle by een groot grasberg tis in die bome kom. Verwonderd staar hulle na die fraai ou huisie wat daar staan. Dit is van heerlijke kos gemaakt. Die mire is van gemmerbrood, die vensters van suiker en die dak van sjokolade. Dit lyk en rijk soos pase en kersvees saam Hulle is so honger, dat hulle na die huisie hardloop en stikkie schokolade teels en suikervenste ruit te begin afbreek. Toe roep het in, sê my die huis, knabel, knabel, knaisie, wie knabel na my huisie? Die kinders antwoord, die wind, die wind, die hemelse kind. Hulle eet verder, sonder om hulle te laat verdryf. Hansie smaak die dak baie lekker en hy breek een groot stuk daarvan af en Griekie haal een hele ronde vensterkie uit. Toe gaan die deur met eens oop en een stok ou vrou, wat met die kere loop, kom buiten toe. Hansie en Griekie skrik so groot dat hulle alles uit hulle hande laat val, maar die ou vrou skit haar kop en sê, Ai, julle liewe kinders, wie het julle hierheen gedrink? Kom binne en bly by my, jylle sal niks oorkom nie. Sy vat al by sy hande en bring hulle in haar huisie. Goeie kos wat vir hulle voorgesit, melk en pannekoek met suiker, appels en nete. Vreselik baie, dankie, sy Hansie, eindelijk terwijl hulle sy mond afwee. Kan ek die borde vir jy was, mevrou? Nee, nee, nee, kind sê die ouwvrouwkie, maar as jy wil, jy heb, kan jy daar die kou in die hoek van die kamer uitveen, dis een baie groot kou. Haantje kruip met die besem daarby in, skielik, slaan die deur achterom toe in die ouwvrouw skater, a, <laughs> ek het jou, a, heks, a, heks, dis wat ek is, my, gee my brood uit, is een lokval, <laughs> en wat jylle twang in my lokval, he, kinders? Die arme klein Griekie is nou die hekse bediende en sy moet vryf en skrop en vee. Maar met Hansie het die hekse ander plan. Ha, ha, ha! Ek gaan jou vet voorsien en binnenkort braai ek jou verand eeta. Op een dag, terwijl Griekie die huis uitvee, merk sy dat die heks baie baie siende is, bijna blind, Elke dag gaan die ouw vrou na Hansie sy kou en tuur na hom. Steek jou vinger dier die tralies, sê sy, en dan voel sy aan Hansie sy vinger om te kyk of hy al vet geword het. Een paar daar later sluip Griekie na die kou en vluister vir haar boete wat die heks wil doen. Van nou af steek hy een honderbeentje in plaas van sy vinger dier die tralies vir die heks om aan te voel. De maar de maar Skel sê, jy gaan nooit vet genoeg wees om te braai nie, ek moet my lewer sop van jou maak. Die volgende dag sê die ou heks vir Grikkie, maak een groot skot met water op die stoof, so dat ek jou broer kan kook Dit moet baie, baie, baie warm wees, hoor jy. Gooi dus baie oud op die vier. Die stoof is gereed, sê Grikkie na een rikkie, maar ek weet nie of dit warm genoeg is nie. dom ding, sê die heks bidsacht, wat ek altijd alleself doen. Sy hunkepink oor die stoof en buk af om daarin te kyk. Soos blits, stoot Griekje haar in die stoof en slaan die deur toe. Daar is een pers rookwolkie, maar Griekje merkt dit skaars. Sy te bezig om Hansie te bevry. Hansie spring soos een voel uit die kou toe die deur vir hom opgemaak word. Hoe verheugt hoe verjeeg om hels hulle mekaar nie doen nie, en omdat hulle nou niks meer hoef te vrees nie, deus soek hulle die hekse huisie, en tref in al die hoeke kuste vol perrels en edelgesteentes aan. Die is moos beter as wit klippies, sê Hansie, en hy en Griekie steek soveel daarvan in hulle sakke, as wat hulle kan dra. Maar nou moet ons dwee spore maak, sê Hansie, so dat ons uit die hekse wout kan kom. Naar het hulle een paar uur lang gestap het, beland hulle by ‘n groot meer. Ons kan dit nie oorsteek nie, sê Hansie. Ek sien geen brug nie. Hier is ook nie een boeikie nie, antwoord Griekie. Maar, maar daar swee my wit gans, as ek haar vraag, sal sy ons miskien nie help? Toe roep sy, gansie, gansie, Hier sal Griekie en Hansie, hier geen boekie en geen brug, neem ons toch oor op jou rug. Die gans kom toe ook nader, en Hansie gaan sit op haar rug, en sê sy sissie moet langs omkom sit. Nee, antwoord Griekie, saam sal ons vir die gans te zwaar wees, sy moet ons een-een naar die oorkant neem. Dit doen die goeie deur. En toe veilig en gelukkig aan die oor kan kom en die enkie verder gestap het, begin die woud vir hulle al meer bekendlik en eindelik sien hulle van vare vir hulle paas sy huis. Toe begin hulle hardloop, storm by die deur in en val hulle vader om die nek. Die man het geen oomblik vrede gehad, na hy sy kinders in die woud gelos het nie. Die stiefma het gesterf do Griekie by haar pa is, skit sy haar voorskooikie uit, so die perels en die edelgesteent is in die vertrek rondrol. En Hansie gooi die een handvol na die ander uit sy sak. Toe was al die manse sorge voorbij, en hulle het gelukkig saam gelewe. Fluit, fluit, my story is uit! Prachtige story, nee, maaikies! Die een wat voorloop en zei wat ons moet doen Ek heb last, ek voorloop, ek voorloop, ek voorloop Ek, voor ek heb last, ek voorloop en zei wat ons moet doen Een, een, twee, een, twee, twee, drie, raai om Ek die een wat voorloop, wat voorloop, wat voorloop die end wat voel op en sê wat ons my doen. Ek fleis ter as ek voel op, ek voel op, ek voel op, ek, ek fleis ter as ek voel op en sê wat ons my doen. ek doos die mas ek voorloop ek voorloop, ek voorloop ek doos die voorloop en sê wat ons moet doen 1, 2, 1, 2, om Magies, hierdie liedje het my so laat dink in en Griekie ja, dit was daarom een baie mooie story nee, gelukkig het hy een mooi einde gehad Maat, ek gaan jou groet tot volgende week woensdag, as die lieve Heer ons bewaar en ons weer met mekaar saam keier op een woensdagmiddag tussen 3 en half uur. Onthou, stuur vir my ‘n boodskapie as jy wil jou verjaarsdagboodskapie speciaal gemaakt he en ons saai dit vir jou uit. Het maak nie saak waar in die wereld is. Jy vraag net mama of papa of oma of oma opa moet vir my een boodskapie stuur op my cellfoonnummer en dis 08 1 3 3911 Matjies, mooi bly en ek gaan jou groet met die woorde van Lulu en natuurlik Stein voor Jeria vanhou. There are a few should know so watch out for the following as have aching bones joints? Easy bones? in your pelvis. Hey don't me be. A wasp in your eye or why, no So After listening to the song Aching bones and joints Easy practice or other aching points a Lump in your pelvis Head on neck, baby a going on in your eye are you struggling to see? Unexplained weight loss and no appetite Surely must mean something's not right!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 In your pelvis, head on neck may a What's falling in your eye or you're struggling to see Unexplained weight loss and no appetite Surely must mean something's not right Because of the treatment you lose all your hair But soon it will grow back in your hair